NOVA på FN 99,3 Grenseløs Grenseløs Grenseløs eller grenseløs Nova. Nova. NOVA NOVA NOVA NOVA Du lytter til Radio Nova Radio Nova er grenseløs på FN 99,3 Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke er grensesprengende nok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 Radio Nova är gränslös på FM 99,3. Cause Jackson Mahomes, Max Jamerson Coz, Jax Jones and Camels, Kex Jamerson Mahomes. you finished with your big talk? Hello. Visst passar bättre in för dine gränser och är gränsösprengande Velkommen till Grenseløst här på Radio Nova. Jeg heter Olav G og sitter här sammen med kommunikationschef Kristin Øyen i Trygg Trafikk om, ja, det har du sikkert forstått, trafikk. Eh, en ting jeg lurer egentlig først på er hvor mange dør i trafiken i Norge i lopp av et år? Gjennomsnitt I gjennomsnitt de siste årene så har det vært omtrent 250 personer som mister livet i trafikken i Norge. Hvordan er det tallet på verdensbasis, vet du det? Ja, vi är Blant de si, 6-7 land, beste landene når det gjelder trafikksikkerhet i verden, faktisk. Så vi er jo bra sammenlignet med mange land, men det er uh, noen som ligger foran oss også. Hvor mange dør i trafiken på verdensbasis? Uh, vet du hva, på verdensbasis har jeg ikke tall, men i EU har jeg hatt en sånn ambisjon om å halvere antallet som omkommer. Uh, og de hadde nærmere 50 000 omkommende i EU før utvidelsen, og nå uh, er det nede i... Cirka 30 000 tror jeg. Så de har gjort mye for å redusere antallet som ankommer, men det er jo fortsatt et enormt høytall. Ja, det er jo et sinnssykt høytall. Du nevnte litt om det at vi i Norge er faktisk ganske flink på trafikksikkerhet. Men hvordan, hvordan er trafikksikkerhetssituasjonen i Norge egentlig? Nei, som jeg sa, så er det jo fortsatt 250 personer som omkommer vart år. Så det er jo, hva skal jeg si, hver eneste ulike er en for mye. Så man jobber jo mot en strategi om at det ikke skal være, altså en visjon da, kaller man det, om at det skal være null personer som blir omkommet eller veldig alvorlig skadet i trafikken. Det har gått gradvis nedover. Midten av 70-tallet var det da det var alle fleste omkommende i trafiken i Norge. Så man har jo hatt en... En riktig utvikling, samtidig som trafikkveksten har vært väldigt väldigt stor. Men det er fortsatt potential for å redusere det mye mer. Hvordan landet i verden er bäst på trafikk-sikkerhet? Sverige ligger helt på toppen. I hvert fall av de som sånn større landene, Malta og sånt, er også veldig god trafikk-sikkerhet. Men det er litt sånn spesielt så liten, fordi det er så lite. Men Sverige ligger helt i to, sammen med England og Nederland faktisk. Hvorfor er egentlig Sverige så høyt på den trafikk som den er? Sverige har i grunn alltid vært et foregangsland innen trafikk-sikkerhet. De, det var i Sverige bilbelter ble funnet opp, som jo har reddet enormt mange liv. Det er fortsatt det aller viktigste sånn, enkeltstående tiltaket. De er kjempegode på sikring av barn i bil, og har jo nå jobbet etter nullvisjonens liksom fødeland, og har jobbet etter den i en tiårsperiode allerede. Så sånn de har jobbet si, veldig målerett og bra da, med trafikk-sikkerhet fra, på mange nivåer. Er vi da i Norge så mye dårligere på det å, som du sier, av barn i bil? Ja, vi er faktisk det. Vi er mye dårligere på å sikre små barn bakom en til bil, for eksempel, som gir en god sikkerhetsgevinst. Det å la de minste barna kjøre med ryggen mot kjørretningen er en sånn ting som alle gjør i Sverige, i hvert fall til barna nærmer seg tre år. Mens veldig mange i Norge snur de for tidlig, da. Så, og det er jo et av de temaene vi jobber mye med i Trygg Trafikk. Ja, hva kan man gjøre da for at vi skal bli like flinke som svenskene på det? Nei, det er jo, ikke sant, trafikksikkerhet er mange, mange tiltak som må kombineres. Det handler jo også om veisystemet selvfølgelig, at Sverige har jo nå bygd ut veier med midtdeler i mange år. Men også om informasjonsarbeid og for publikum, det som går på, det å få alle til å sikre barna i bilen på den måten som gir aller, aller best sikkerhet. alltid de bruker bilbeltet selv, altså det er mange, mange tiltak. Det er ikke noen sånn en enkel quick fix løsning. Det er i hvert fall sikkert Får trafikksikkerhet nok søkelys i media? Eller er det kun når det oppstår ulykker at media tar opp problematikken? Og da stort sett for å formidle at det har vært en dødslykke på veien? Nei, jeg synes det kunne være mer oppmerksomhet rundt det Og så er det alltid en fare for at man overfokuserer på enkelte ting da, At det plutselig blir veldig, veldig fokus på veistandard for eksempel da, Som egentlig handler like mye om framkomlighet, eh, som om sikkerhet egentlig eh, Og at man mister litt av synet at det fortsatt er eh mange, mange liv kan sparas vid att vara enkelt gör de riktiga tingen och välger rätt fart och välger att bruka säkerhetsutstyr. Alltså var enkelt av oss. Jag har det någon effekt på belysta att uh, man hör om uh, dödsolyckor i trafiken i media. Ja, jag tror kanske att det är så vanligt att det får att det inte läggs nok märke till. Ja, då det vara något helt speciellt med de enkla olyckorna. Om man sammanligner det med sån som ostadolyckan eller släpnerolyckan där omkom det ju færre personer enn det som omkommer hver eneste måned i veitrafikken, så er det jo en enorm forskjellig oppmerksomhet i media og blant folk flest. Ja, har vi på en måte godtatt at dør folketrafikken? På en måte så er det jo som om man aksepterer at biltrafikken har sin pris da, i form av tappte liv, for det er jo veldig få andre samfunnsområder hvor man ville si at uh, vi aksepterer at det omkommer 250 personer årlig. Bare se på arbeidsliv og helsemiljø og sikkerhetsarbeid der, så har man jo en helt annen sånn terskel. Så det er klart at det er Uh, man ville på en måte ikke tillatt uh, bilkjøring på den måten vi gjør det i dag hvis det hadde kommet nå, uh, helt enkelt. Ja, hva kan vi gjøre for at det skal bli bedre? Altså, som du sier, Sverige har en nullvisjon. Hvorfor kan vi ikke bare den nullvisjonen i Norge. Vi har nullvisjonen i Norge også. Vi har vetat nullvisjonen noen år etter Svenskene. Vi jobber jo mot den samme visjonen. Men, men jeg tror at man fortsatt kan vad si, ta ut enda mer i vinst i mange av de tiltakene vi allerede har i dag. Både når det gjelder å bygge sikrere veier og system som på en måte fanger opp små menneskelige så sånn Slik at man ikke på straffes med døden for å gjøre en liten feil. Men samtidig er det så sånn at systemet baserer sig på at folk følger reglene. Man vil aldrig kunne bygge sig helt ut av, vekk fra ulikene. Og ja, det er fortsatt mange... Mange ulike tiltak som til for å redusere antallet. Men sånn svininfluensa som nå er veldig mye i fokus i dag, eh, ikke det at ikke den skal settes opp mot trafikk men hvis fokuset eh, hadde vært det samme, som og tiltakene som i iverksettes mot svininfluensa hadde vært det samme i forhold til trafikk hvordan tror du hadde, situasjonen hadde vært da? Ja, det er jo vanskelig å sammenligne. Man har klart mye, mye mer oppmerksomhet kunne bidra positivt på en del områder, og så tror jeg jo at man etter hvert kanskje må aksepterer at man går litt sånn inn på det som folk oppfatter som sånn privat privatlivets øh, fred, og det finnes noen muligheter i bilteknologi. Du får snart biler som, altså som automatiske bremser hvis du holder på å kjøre på en fotgjengel. Da. Volvo for eksempel er jo ferdig med å utvikle en sånn type teknologi, eh uh, man kan ha blackboxar i bilarna som faktiskt ser vad folk gjorde och det är klart att det ville bidra till att reducera olyckorna. Men men så har man igen att det måste vara accepterat av folk då och uh, var nog man på något välger att ha för att spare de liven i trafiken. Och där en sån en sån debatt man måste ha om uh, man är villig till att offra något av uh, privatlivets fred, og det å være sin egen herre inne i sin egen bil, type tenkningen som man jo har i Norge, det er faktisk, tror det har vært noen undersøkelser som sier at det er større motstand i Norge mot den typen overvåking enn det i en del andre europeiske land, for eksempel. Da. At her protesterer man enda mer på, på ja, type strekningsbasert ATK, ikke sant, hvor det registreres, hvor du kjører, for, eller at du kjørte der før du har gjort noe galt også, da. Nå slettes jo det ikke nok med en gang, men det er noen del sånne uh, ting som man må uh, få ut i livet, da, og hente ut potentiale for å spare liv. Nå er det jo en gang sånn at hver gang man trekker kort et eller annet sted, så blir man jo registrert at man handler i den butikken, så i forhold til det så är det jo rart at folk har den motforstillingen. Burde egentlig ikke man skjære gjennom her og si at når sånt sikkerhetsutstyr som du nevner at det blir standard. Jo, jag syns det på många områden. Jag syns också att man bara det man man på något emot bara acceptera att det och färdas ut i trafiken er ikke en sån privat handling da. Du riskerar oss andra liv i trafiken och inte bara ditt eget, visst du gör fel bevisst eller obevisst så sånn att det, det tror jag, men det är klart att något av detta vi väre opopulärt att införa och det er en sånn politisk utmaning. Du sys den dresslös. Ja. Grensløst, hvor er du? Ah, Radio Nova. Radio Nova, FF men är det intressant att at uh, sikkerhetstiltak for å berge liv i trafikken, at det bør være populært? Uh, ja, det kan, det kan man diskutere, men sånn er det jo med alle nye tiltak som skal innføres. Så. Men det er noe vi, vi måtte, vil, ønsker å jobbe med, sånn, ta opp den problematikken og få den litt sånn opp, uh, som det også er noe man diskuterer. Uh, fordi de tiltakene vi kommer mer og mer etter hvert, som vi på en har tatt ut det man kan med med andre type trafikksikkerhetstiltak som må man jo ta i bruk i nye mulighetene Men får vi da, tror du vi får bedre trafikksikkerhet og bedre oppførsel i trafikken hvis man har avsindig høye bøter Nå er jo for eksempel det sekskjøpsloven har de jo økt är borta från 9 till 25000 borde det vara såna höga böter också för folk som bryter trafikreglerna trots att eh när visar det sig ju att eh, det är enda viktigare att ha en sån upplevd eh, risk för att bli tatt som vår höga böter i höjtnivå är då det är egentligen viktigare att uppleva att det är polisen är där och att du blir att risken är hög för att bli tatt som böterna så tror vi egentlig mer på det Hvis det da hadde vært en risiko for at du kunne havne i fengsel Hvis du da for eksempel kjørte 80 i en 60-sone Tror du folk rett og hadde kjørt 60 i 60-sone i stedet for 80? Mhm jo då, det, det kan gå till det, men det er klart det förutsätter mycket mer kontroll då. Och vi menar ju att det är viktigt att polisen kontrollerar vad si, de farligaste körningarna, men men fart är ja, jo ja, altså. en stor riskfaktor. Ja, kommer fängelsestraff, syns det det kan vet et tiltag. Eh, ja, för de, for de sånn mest extreme, vad ska vi säga si, sån den mest ekstreme oppførselen som setter andres liv i fare, mener jeg jo det, og det er det jo i dag også. I forhold til promillekjøring og, og helt ekstremt høy fart, da, så risikerer man jo å strenge straffer i dag. Men hvis det hadde vært eh, ikke så ekstreme, som du sier, hvis man kjører 170 i en 80-sone, så kan det vel vankere for en i fall en ekstremt høy bot. Men med litt, altså sånn såkalt det... Ja, det är ju så väldigt farlig överträdelse egentligen. Burde inte det også straffas strängt för att folk ska sluta och köra som idioter. Jo, det borde kanske straffas mer i förhåll till vilken risk det utgör, men men vi tror ju mycket mer på vad ska vi si, kontrollen då och så måste man ju se liksom sånn samhällsekonomiska kostnaderna med att en ting och vad man faktiskt får igen för det då. Så jag vill tro mer kontroll, mer effektiv kontroll rätt att släta är mycket viktigare då än hva skal jeg si, strenge straffer i bakspeilet. Mm. Eh, å kjøre i bil handler jo mye om fokus. Synes du det tillattes for mye forstyrrende elementer i en bil? Altså, man har jo CD-spiller, radio, noen har TV, handsfree. free altså, burde egentlig en sjåfør ha talerforbud mens han er ute og kjører i trafiken. Eller er det en selvfølgelig at bilister skal klare å takle flere ting samtidig? andra <laughs> trafikarken mot ikke forbud av forbud ska jag säga talförbud för förare allt detta går liksom in under den generella bestämmelsen om at du skal eh, köra försvarligt og ha fokus på trafiken då. det är vanskligt att specificera eh, nyaktigt var gränsen går och det kommer väldigt an på hur hvor, hurdan eh, trafiksituationen är också. Men eh, men ja, det er viktig att fokusera på den enskildes ansvar för att ha vad ska jag Tror du at man kanskje har litt, jeg kjenner kanskje litt fra egen erfaring at jeg trodde i en periode at jeg hadde liksom, ja, overdreven tro på meg selv i trafikken og at jeg kunne liksom gjøre både det ene og det andre samtidig. Tror du flere har det sånn, eller er det bare jeg som innbiller meg at, tror du folk egentlig har, har en overdreven tro på at de klarer å forholde seg til alle disse tingene i bilen? Ikke nødvendigvis taleforbud, men alle andre ting. Ja, det tror jeg vel kanskje mange, mange har Eller man opplever jo heltid det liksom smiller Så tror jo folk at de behersker det på en måte Det er jo det som er det skumle Og, og det, sant, det er jo litt det der at det går som oftest bra Som oftest så funker jo ting Og så er det den ene gången du har utmerksomhet lite sekund Og det faktisk skjer noe galt da men det er veldig typisk å egna egne evner sånn rett etter at man har tatt førekort. Det ser man jo at de unge med ferskt førekort er de som har aller høyest risiko. Som mm, lettest feilberegner og ja, føler seg nok mer kompetente enn de egentlig er. Da. Den slöpp på Radio Nova, programmet som lär allt kommit till overflaten på FM 99,3. Hey! This 1, Hvor mange ting har vi egentligen förhåll oss till när vi sitter bak rattet? Nei, det er jo mange, enormt mange ting, så man trenger, hva skal jeg si, i krevende trafikk trenger man jo ha 100% fokus på trafiken. Men, men andre steder når man kjører så krever det jo ikke like mye, ikke sant? Sånn at da lar det seg jo gjøre og høre på musik og snakke i mobilen og sånn, så lenge man har hands-fri utstyr, uten at det direkte er noen risiko. Men man må vurdere det hver gang, og det er litt sånn stort personlig ansvar da, som man hele tiden må være bevisst på. Men i Norge så har vi jo, altså... Jeg vet ikke om det er på hvor mange som kjører på en elg. Når du da sitter ute på en landevei og kjører, så, og du tror at uh, nå er det jo ingen annen trafikk her, så plutselig kommer det en rett høyre. Uh, altså, hvordan er egentlig den trafikk-sikkerheten der? Er, er, vi norske, er vi flinke i Norge til å sørge for at uh, sånne ulykker også kan unngås? Mm, nei, vi er vel uh, ikke noe annerledes enn uh, bilister i andre land, eller sånn, det har vi ikke noe sånn god, hva skal jeg si, dokumentasjon eller kunnskap om, tror jeg Det er jo mange som ruser sig for de setter seg i bilen Er det også en sammenheng med at man har overdreven tro på sine ferdigheter i trafiken. Eller bryr man seg bare ikke? Nei, det er vanskelig å si, altså, hva folk som ruser seg i trafiken tenker Det er jo litt sånn veldig, ja, hva skal jeg si, komplisert, ikke sant, noen jo, har jo et rusproblem generelt, og ruser seg overalt, og ikke bare i trafikken. Eh, så det, det er på en måte et helseproblem like mye som et sånt trafikkesproblem. Det, og da handler det om få at politiet har nok resurser og at man har si, muligheter da, til å fange dem opp og få dem ut av trafikken og så må de løse rusproblemer på en måte et annet sted. Men er det ikke litt egoistisk at man setter sig i bilen og kjører i en rusa tilstand? Jo, selvfølgelig. Ja, nei, men det er jo totalt uakseptabelt, og det synes jo de fleste også. Altså, det er jo socialt uakseptabelt i Norge i dag å kjøre rusa. Der har det jo vært en forandring i forhold til promille også. Fra at det var litt sånn greit til at nå synes jo alle det er mye mer uakseptabelt enn å kjøre for fort, for eksempel, hvor folk har litt sånn slappholdning. Så, så der eh, handler det om folk som er kriminelle og som kjører rusa og gjør mye annet. Upes undersøkelser av hvem som kjører rusa viser seg at det er folk som er registrert i straffregistret på mange andre områder også. Så det er, et helt, det er politimat på en måte da, mye mer enn holdningsskapende arbeid som vi primært jobber med. Er det noe som irriterer deg grenseløst i myndighetens arbeid med trafik og samferdsstell som du synes burde vært gjort uh, mye bedre? Nej, irritera mig gränslöst jag över liksom egentligen. Eh, gömt för länge med detta till det, men eh øh, men kanske det jag syns var mest sån intressant nu är ju få upp den diskussionen om att ta i bruk de nya möjligheterna som faktiskt ligger där då i att ta i bruk ny teknologi och vara ett föregångsland där och jag syns ju att øh, Sverige ligger längre framme än Norge i i förrhålla att göra stora försök med med typen ny teknologi och ligger långt framme där och ligger i fronta av trafiksikringsarbeidet. Ka har du syns som sysste fort fort for for fort tidigt? Eh, uh, nei, ikke sånn generelt. Eh, uh, det synes jeg ikke. Uh, men jeg synes vi må bli flinkere til å få ungdom til å forstå at ikke de ikke er utlerte når de får få førekort i hånda. Da. Få mye, mye større bevissthet blant de unge og også blant foreldrene deres som at uh, det første året med førekort så er du fortsatt litt sånn lærling. Du trenger å få erfaring. Og det er noe bare det å kjøre alene i bilen kan gi deg. Du klarer ikke å lære deg det før da. Hvis man fick uh, ungdom og andre til å forstå det bedre at man... Uh, mm. Det viser seg jo at jenter er flinkere i trafikken enn gutter. Burde det da egentlig vært gjort en forskjell der på at jenter har mulighet til å få førekortet tidligere enn gutter? Eller gutter får, kan få førekortet senere enn jenter? Det kunde man se si ut fra noen sånn type, ja, det 80 prosent av ungdomslykkene er det gutter. Og det er forskjell utviklingen. Men vi synes jo også at det blir urettferdig, ikke sant? Det er på en måte like stor forskjell innen gutter, blant gutter som det kan være på, på mellom gutter og jenter så, så det ville bli feil det, ja, er ikke, det er litt urettferdig for å holde på å si nå skal jeg ikke gjøre ansvar for det men, men altså, i forhold til det som du att at det første år og gjerne kanskje to år etter at man får lappen så er man fortsatt i en slags sånn prøvetid uh, När du som sånn säger att 80 av alla olyckor orsakas av unga gutar i den åldersgruppen så för mig är det blir lite logiskt och egentligen lite om det är rättfärdigt. Eh, uh, jag tror att det är viktigt att type tiltak upplevs som riktigt och rättfärdiga då i för att att det ska ha slags någon sånn accept. Jag tror fortsatt att at 18 år är riktig, men att det man man gör hva skal jeg si, kanske opplæringen kanskje enda bedre og gjøre, ha strengere straffer i prøveperioden det kommer jo sannsynligvis det er strengere prikkbelastning for unge men må det må du samtidig være i høy risiko for at de faktisk blir tatt da. sånn de har en opplevd risiko av det jeg tror du må jobbe med risikoforståelsen og kanskje har gutter, hva skal jeg si dårligere risikoforståelse enn jenter da. men det er ikke sikkert løsningen er å nekte de lappen når de er 18 men heller jobbe med det å, å få en bedre risikoforståelse da. har du noen oppfordring til alle trafikanter der ute? Nei, det er å faktisk bare de alle de enkle tingene hver enkelt kan gjøre uten store anstrengelser, da. fra å liksom alltid bruke bilbøltet, alltid sikre barna i bilen, bruke refleks som fotgjenger, som bare to av ti gjør i byene, er et utrolig effektivt og enkelt tiltak for ikke å bli påkjørt da, i trafiken som fotgjenger. 30-35 av de som omkommer i trafikken er fotgjengere, og veldig mange av de ulykene skjer i mørket. Og det, jo, det koster 20 kroner, og det tar en eh, halv minut å sette den i jakka. Det synes jeg oppfordringen må være å ta på refleksen. Har dere fått eh, henmeldelser om at noen som potrenger har eh, vikeplikt for tjekken? Ja, vi har fått noen spørsmål om det, og vi har hatt et samarbeid med trikken for noen år tilbake også, så vi er på en måte klar over den trafikkregelen, men tror att det er en del fotgjengere som ikke vet det. Ja, hvem har ansvaret for at innflyttere til Oslo blir informert om at fotgjengere har vikeplikt for trikken? For det var helt nytt for meg, og jeg har nesten bøttet med livet på noe av det. Uh, Nej det burde kanskje trikken ansvar for da, det kunne være en fin sånn informasjonsoppgave Og de har jo, hva skal jeg si, mulighet for plakater og information både utenpå og inne i trikken Det man kanskje fortelle folk om akkurat det da uh, Det er et kjempeproblem for trikken å måtte bråstå på Og for gamle mennesker som står på trikken så det jo, uh, blir jo faktisk skadet når trikken må bråbremse Så det er fint at de alle vet det <laughs> Ja, hvis de minner helt at gidder og å forsøke å i, i mitt tilfelle da Men det er egentlig litt på lite information til dere som hører på at dere faktisk har plikt for den på uh, tror du vi kan oppnå en situasjon, vi var litt inne på i starten, uh, en situasjon der ingen omkom i trafikken? Uh, Nej jeg tror kanskje ikke vi kommer dit at absolutt ingen omkommer i trafikken, men jeg, man skal, uh, jeg tror det er mulig å komme dit hvor ingen som faktisk selv følger reglene og bruker det sikkerhetsstyret som finnes så som kommer i trafikken. Da. At det vil kunne la sig gjøre en gang i fremtiden med den teknologien som ligger i bilene og kraftighetene. Uh, Och jag göre väjsystemet enda säkrare. Det är en framtidsvision om flygande biler och sån. Den är bara glad. Den er vi glada i att en del av den nya teknologin. Flyvende biler bilar är det blir där vårt område, ja. <laughs> Tusen tack för samtalen kommunikationschef i Trafikrafik Kristin Nygren. Jo, tack. Ser du luften? Känner du temperaturen? Hvor er du nå? Grenseløst på Radio Nova, FM 99,3. Og till alle dere, bønder, fiskere og akademikere, eller hva dere nå enn holder på med til daglig, så håper jeg inderlig denne samtalen ikke bare gick in det ene øret og ut det andre som det så gjerne ofte gör. Men att du tar noen av disse oppfordringene du har fått fra trygg trafik til å tenke over hvordan du selv oppfører dig i trafiken. trafikken. Fordi trafik är faktiskt noe av det farligste vi har i verden idag. Så da håper jeg bare du får en helt rolig dag. Kjør forsiktig og ta vare på dine medtrafikanter. Olav G., takk for seg. Tackig trafik och tacka alle de som kör försiktigt och inte tar någon chansar for det ska man ikke gjøre i vart fall i trafiken. Och hoppas du får en fortsatt fin dag med oss här på Radio Nova. Hej och hopp i det. Who the fuck is this? Who the fuck is this? Who the fuck? Who the Who the fuck? Gräns loves Grenseløst? Grenseløst eller grenseløst? Lula.